а це відповідальний страждальник Семен Семенович Овсянко. Саме йому ви повинні годити, як солодкій болятці. Із-за столу підвівся в товстих рогових окулярах із розкуйовдженою, закучерявленою лев'ячою чуприною чолов'яга з квадратним обличчям, важким підборіддям і таким же поглядом, у якому читалося «Ще один мучитель явився». Зате голос виявився тоненьким і дитячим, і знудігованим перенудігованим. Немов належав іншій особі. «Всі сиски на бідного Макара!» – прошепилявив начальник штабу. «Шануйте секретарят Володимира Петровичу, і ваша обачність благодійно вплине на нервову систему. Але трошки бійтеся!» мене Семеновича і в Інституті журналістики боялися. Добре, що мене він тоді не знав, бо овсянку закінчував, а я тільки починав. Та в інститутській багатотиражці фейлетони його задиресті читав, навіть на викладачів. Був там у нас до біса розумний молодий кандидат наук і доцент. А й дісталося йому. І правильно, бо що з ним судіялось потім? Ворогу служив. Сосопис видавав А потім в Америку втік Навіть прізвище поміняв Як повертався капуста До свого відділу Зустрів низенького Натоптаного молодика Підстриженого під йоржик Лись він був осяяний Якоюсь дивною білістю Волосся мав біле Брови біляві Ледь засіяні Руки теж були вкриті білим пухом Не силим, білим і обличчя блідаве. То ви, може, і є новий завідуючий, Подав руку незнайомець. Кондратенко Іван Степанович. Маю честь очолювати відділ пропаганди. Бідти щон до мене. Кабінет який його був маленький, продовгуватий і темнуватий, з двома столами. Один захаращений всіляким журналістським начинням. Чекаю на літраба. З кадрами у нас біда. Задзвонив телефон. Іван Степанович вступив трубку. «Гутен так, гутен так». Старшина Кондратенко слухає. «О, вас і лос? Що трапилось?» «Ну, цьому можна зарадити». «Заходьте, бідьте, що он, дуже прошу». Поклав трубку і засяяв винуватою усмішкою. «Я демобілізувався старшиною?» Ну, от відтоді іронізую трохи. Не кажіть, старшина, наприклад, у піхоті для солдата, чи не найпочесніше звання? А вже ж, а вже ж, я жартую, а не глумлюсь. Скільки придебашок складено про старшин? То ви вже познайомилися з колегами своїми? Ще, на жаль, знизав худорлявими плечима, го, у нас цікаві особи є. Що я кажу, особи особистості. Наприклад, Яша Гармидер. Немає газетного жанру, у якому б він не виступав. Правда, Яша працює в республіканській газеті, але часто пасеться і в нас. Про Яшу я чував. То й кажуть, усе вміє. Найконсервативніше, що є у нас в редакції, секретаріат. В оригіналі написано. «Гарні сходи пшениці, правиться хороші сходи». Написано «Хороший урожай зріє, правиться гарний урожай зріє». Інколи хочеться кинути в бісу і поїхати за 3-9 земель звідси. Мені здалося спочатку, ви оптиміст», – подивувався новий завідуючий. «А ви знаєте, що таке песиміст?» «Це умудрений досвідом оптиміст». І вже зовсім несподівано «Вас Волензі, що ви хочете?» Капуста нічого не хотів, тільки здивовано зиркнув на білобрисого колегу. «Не звертайте уваги на це дивацтво. Я маю чимало недоліків. Ось вам найперший. Здаю в Києві кандидатський мінімум. Думаю, коли пощастить стати кандидатом наук, не без задоволення інформував Капусту». Так яке ж то диватство, коли в кандидатський мінімум входить іноземна мова. А вже ж входить. Я вивчав англійську і успішно склав екзамени. Але який же то вчений, який знає лише одну іноземну? Чомусь Володі здалося, ось зараз цей білявий запитає, а яку ти мову знаєш? І, до речі, яку маєш освіту? А після відповіді обов'язково подумає, хоча й не скаже – хіба для завідувачого провідним відділом досить середньої освіти, Ферштейн, і щоб перехопити ініціативу, запитав, яка тема вашої дисертації? Кондратенко квітне, мов біла троянда, адже його особою уже цікавляться люди, і його білість стає ще помітнішою. Тема вас може навіть подивувати своєю незвичністю, Воєнні твори Фрідріха Енгельса. Це не Кондратенко, а якась загадка. Бачить Іван Степанович, приголомшив цього новака і має від того немалу втіху. Він, мабуть, любить, як казав Антон Павлович Чехов, «приємно приголомшувати».